wa kulla dhalalat e finnar. Falenderimet, levdrimet, i takojnë Allahu gjëllë gjëllalu hu kryusit dhe uzusit ton. Salatet, salamet, për shëndetet tona më të mira dhe më të sinqerta dhe më të ngrota jenë për dashurin ton dhe dashurin Allahu taala. Muhammedin të bilin, Abdullahut, biali, bejtin, familjen e ti të pastërt, Sahabët çoqtë e ati të ndershëm, të cilët Allahu ishte i kënaqur me ta dhe ata ishin të kënaqur me Zotin e ty ne, pejgamberin e ty ne, si dhe dua tona më të mira, janë për më të mirën e gjithë njerëzve për muslimant. Për ata çiret jetum para neve janë bashkoston dhe për pasarsit ton të cilët do të pasojnë rrugën e pastër të Kur'anit dhe rrugën e pastër të sunetit të Muhammedit a.s. dhe në ditë gjukimit. Të ndarum vlëzër gjematlin, po e lem edhe një vit mbra pa një vit hijri, jemi në gjuma në funet të kti vitit dhe po hymë në një vit tjetër të hijretit të pejgamerit a.s. dhe po hymë në një vit tjetër të hijretit të pejgamerit a.s kërë në vitin 638, Hazetë Jomere radiallahu anhu, duke u sugjeru me shok të ti i sahabët radiallahu anhum, se sitë nëmrojnë vitet, vendosën që kalimi Muhammedet arejë sëratu e salam prejnë mekes në Medine të ishte vit i nëmrimit për muslimanët. Prandaj, muslimanët, vitët i logaritin prej higjëretit të pejgamberit alejë salatu e salam migrimit të rësullu lajt salallahu alai vësallam prej mekës në Medina isha ndilem të flasim për dobit e migrimit pejgamberit alejë salam për higjëretin për mësimet e higjëretit rësullu lajt salallahu alai vësallam apo të flas për logarin e vetës tonë se cili për e neve, se si të logarisim vetën tonë për vitin që e lamë pasë. Gjdo trektari sukses shëmë logaritë vitin e ti, se qëfar viti ka pasë në trektin e ti. Dhe me lapsin e ti, bëmë bon logaritë dhe e sheh gjendën e ti reale plus minusë, si ka qenë trektia e ti. Dhe në baza saj, vendos planet e ti për të ardhmen e vetë. Të vazhdoj në këtë forë, apo të ndroj diq në biznisin e vetë. Ne për gjithë dhët ditë jemi një hap ma afer takimit me Zotin tonë, ma Allah na Zovejel. Gjithë dhëtë qastë, gjithë dhëtë minutë, Gjdo orë, gjdo ditë, gjdo mujë dhe gjdo vitë që e kalëjmë njetën ton, do të thëtë një qasë, një minutë, një orë, një ditë, një mujë, një vitë, më afer takimit me Zotin, me Zotin ton. Dhe në këtë rukë që pa tjetër do të ndodhe vdekja, si cili për e neve duhet logaritën vetën e vetë qëfar kam ba. A ne u përcaktova që, të flasë për sëtë në shë Allah në lidhje me logarinë tonë që po vjen vitiri të hapim një faqe të rejnë jetën tonë dhe të logarisim të kalumen tonë i keba 20 30, 40, 50, 60 70 vjet Allah të ka dhonë gjithë këtë ymer logaritë vetën tënde që ka bane për zutin tënde gjatë jetës tënde që ka bane këtë vit për Allahun të ala, që ka bëne këtë mujt për zotin tënd, që ka bëne këtë javë për zotin tënd, që far bëne këtë dit për Allahun të ala. Logarit vetën prej mëngjezit të hershen, prej namazit të sabahut, dhe shiqo vetën të andë dhe sot, a e qu me falë sabahun, që është momenti ndarjes, së vdekjes, prej jetës. Se gjumi, është lloj i vdekjes. Dhe është mshirë Allahut kur përsëri zgjohemi në sabah dhe na jepet edhe një herë mundësia me botëu bashëm ju kthy zotit tonë dhe më kërkuh falje për të bënë të tona edhe mungesitë tona kash i Zotit tonë. Dhe secilit nuk i jepet kjo mundësi. Sot këtë mëngjes ka plot që jemi përshëndet për kësaj botë të përkohshme ti dhe un kem pas fatin më ardh edhe në xhumamë fal. Sa muslimani që ka qenë javën e kalume në gjuma, në qytetin tonë, në vendin tonë, apo në umetin tonë, këtë gjuma nuk jenë prezent në përgjami. Një ditë, ti dhe unë do të kemi fatin e tilë. Kena me pas dëshirë me ardë, me iranë, sejë dhe Allahutë, po s'ka me naudha një mundësi e tilë. Për arsuje se, kur përfondon një jeta, kur vjen vdekja mbyllën fletushkat e me lacheve dhe del të zëtë ytë me të bomet e tua, të mira qofshin ato apo të këqia. Dhe shpërblimin do të kesh në basa sajt që të kanë shkru, kjera me në ketibin me lache të fisniket të cilet shkruin gjdo veper e vogël apo e madhe qoft ajo, e mirë apo e keqët qoft ajo, evidentojnë dhe ja parachesin zotit të tëndë dhe timit në ditë gjykimit dhe i thëjnë, ja rob, këto jëndë bëmet e robit tëndë edhe pëse Allahu e dinë më mirë se qëfar kemë ba, e Allahu më basë, këtune fletushkave vendosë për fatin fatin të tënë. Adazet i Othmanja radiallahu anhu kësahabi madhë që dy çika pejgamberit alayhis salam i kishën pas për grua që të dyja ti kishin vdeq. Ja dha të parën Rasullullah sallallahu alaihi wasallam i vdiq, ja dha të dytën i vdiq dhe e mor epitetin dhun-norein, pronari i dy dritave të Rasullullah sallallahu alaihi wasallam dhe i tham Hamed alayhis salam ja Uthman, takisha pas edhe të tretën takisha dawn. Pse kam edhe një çik me ta dawn. Ksi pozite kishte te Rasullullah sallallahu alaihi wasallam. Eshte përgëzujme me xhennet Me për kër shkon të të vari, për të varës dikënd, apo kër i viziton të varezat për të dhënë selam, se mështëmanët e kanë adet me shku kohë pas kohë dhe me i vizitu varezat, jo për të ba bidate, mbito, për të ledzu kur anë apo diqë tjetër, po për të dhënë selam të vdekurve ashtu si që kam su pejga mirar i selam, dhe për të marë i bret më atë vend. Për të pasë një dit, kanë me narshu në atë dhe tëftoftë, Në një dit me dil, me shi, me borë, në një dit tëftoft, apo të nëzet, një dit kanë me nalshur në varë, që të gjithve. Dhe automatikisht me lshimin e dhejot mbi koka trup në tonë, do të nga vinë me lache dhe do të nga marrin në pyti. Dhe se cili prej neve letë pregaditet për atakim të me lacheve që gi vinë dhe e pysin më në robë bukë, ku shë zotit, ku shë feja jote. Kështë është pejgamberi i jëtë. Ajë që i ka pohu këto me gojë, me zemër dhe ka pohënu si pas urnëve të allohën këtë dënjo, allohë ta alë ka mja lehtësu dhënjën e përgjigjes aty në me lachëve. Momentin kër qitët dheu me lachëtën aty në për të pytë, si që thamë hamed a.s. Kër u vorës një sahabi, unë gridë dhe omajti një fjarim që kur tërë sahabëve dhe ju tha Istaghfiru li e khikum fejnë në lë kërko një falje për vla në ju se tash është aj të u pytë, aj që tash është u mar në në pytje. Dhe kur të njërguhët gjemati vetëm që atë moment e nin, i vdekmi, i nin hapat e familjarve të vetë, prinderve të vetë, e vladve të vetë, gruës, burri, fmiu, shokun, akraban, gjematin, të gjithë që kanë qenë prezentë, Asë një lafë ty në senin, më spaku kuronin që e kënën, asë një lafë senin përveç hapat e ty në kur hecin dhe më do të mbetësh një dit i vetëm o vla jam me të kalumën të andë dhe veprat e tua. Për ndaj falëndarohë Allahëm që Zotit ty dhe muna edha edhe një herë mundësin për të logaritë vetëm të andë para se dvije dita për mena logaritë i madhi Zotë. Së kur që thaë Hazët Jomire, rradi Allahu anhu, hasibu anë fuse kumë këble anë të hasibu, logaritën e vetën e ju e parasit vijet dita që t'ju logaritë, Allahu azzëve gjedë. Si cili e kemi mundësin, masë jam i gjallë me logaritë vetën tonë, edhe njëherë parasit logarit, në logaritë, Allahu ta'ala, në ditën e logaritës marë. Jomë lë hejsabë, jomë e jakumë lë hejsabë, gjdo herë namazë e lezëm, rabbananë, kërë përfundajmë ditën kërdo t'jipët logari. është ditë e logarisë. Ska ashtu hapi, rri, fli, hes, shëtit, luj, bënd, këqia, idhëno Allahun dhe me mendu se s'ki me i dhonë për gjithësi zotit tënë pasta e dhe robët zotit tënë për haket që ukehi atuinën ditë gjykimit. Nda eze t'i otmani, kërë shkën të të vari, qanta atë shumë sa që i dagë i mjekra. Ata kanë qenë burra, që kanë qenë Mbe bornit, ma dhe karrë armiqfve të Allahut, kanë qenë të rima, kanë trima, kanë kanë luajin luftë, po kanë kanë shumë frigac kur ju kanë kujtu gjynohet e veta karrë Allahut. Dhe nuk kanë pritur miu dal lot për hit të Allahut ta. Ai syn që loton për frigës Allahut, ai lot e zbut zemrën dhe e bën zemrën e but me e pranun e këshillën e Allahut dhe pejgamberit ali sallallahu alaihi wasallam. Ai lot që nuk lutën kur për frikën e Allahut, ai sy që nuk lutën kur për frikën e Allahut, zemra e tij bëhet e ashpër dhe aty ekziston gjasat e madhaje me dieg Allahun ditë kiametit. Sikur që tha Muhammedu aleyhis salam, dy sy nuk i dieg Allahu Teala në ditë gjykimit, synin që i karuit, ka ruajtur ka bërë roje të muhajidinve, luftëtarve në rrugt të Allahut i ka ruajtur. Sigurinë tëy në kat sy të trojtarit nuk e dieg Allahu dhe syyni i dyt i cili ka lutu kyl lut që është dhert për frigës Allahut e shym zjarmin e jahannamit merpao jo gjithnin pranitë njerëzve po kur ti je vetmi në vetmi me tërë mend gjënatet tua dhe me qart për hir të Allahut teala Allahu azza wa jall ka lut e vlerëson dhe e konsideron si qind, si të sinqert për hir të tij Pandai thoshte Abu Bakr radhiyallahu anhu tabakau çani për të kaluar më dhë gjënat e juja nëse smun e barem boni sikur po kani për shkak e të u gëzohen çka gëzohet njëri sekun këto budallakinat e festimit të festës së ri çafirve tash vjen në janar edhe njerëz ala ala ala ala trenoan a për shkak pse të kaloj jeta mrap shtas pse për një hapi afrohesh zotit tanë të, të, të, të is ki namaz A pse përpër për njësën me armi qëta lojta? Me përshka e të u gëzueni, kur bëna e dëmdhej që dëng, alalalalalala, gëzumë mimë shumë gotave, edhe më e veten me e të rënu vetën tëndë. Me gjestët që farës kanë të bëjnë me gjestët e njërit normal, le më të një muslimonit të, të mirë. Ndë e zë të jëthmanin, kër e pyten, pse po qanë të varë, po të përmendet gjëhnamit, gjënjeti, së të kemë vrejt, po përmendet vore, së kur për shihë vërë, po karë, pa të thanë, këj dashur i Allahu tala, ta që ishte përgzu me gjënjet të u qenë gjallë, fa, vallahi, këj është vendit që do të adi, ku do të akumë vendin në dynjo, se vore është, bafqe prej bafqeve gjënjetit, ose grop, prej gropave gjëhnamit, aty e mervejsh vetin, dë Nëse në ditë gjykimit mbes, në mes, mes dhe s'pedi, a kanë me mëqunë gjennet, a kanë me mëqunë gjennet, kretë këna me përjetu këtë qasë ditë në mahësheri. Nuk e dim atë ditë se ku e konë vedin. Sahabët se kanë ditë, pejgamber të Allahot se kanë ditë, unë nuk e di, ti nuk e din, asë njëni nuk e dimë vendin tonë. Azët i Ademi, baba i njerëzimit është tutë për vetën e vetë. Azët i Nuhi është tutë, Azët i Ibrahimi është tutë, Hazeti Isa alayhis salam, Musa alayhis salam, Muhammed alayhi salatu vesselam, sahabet të gjithë jam tut për asaj dite. Për asaj dite nuk tutën vetëm mendje letit. Që ja bën vetit rrafsh, li vade kanë kryt, edhe ja bën vetit rrafsh. Hazeti Uthmani thana se kisha me ditë se sapo diaj të shkojnë në xhenet an xhenem. Kisha pas çef mu kanë kokrë zallit me shkerr, kret, veç mos tashuat frik at dit. Veçante Hz. Jomir, radiallahu anhu, pse lecën të Kur'an dhe kur shihët e ajete në cilët Allah i kërcënoj se do të dënën të zulum qak, do të dënën të mushrik, do të dënën të qafirat, do të dënën të mkatarë, ditë gjykimit, dhe kësi ajete ka përplot në Kur'an, kur lecën të këto ajete, natën do të qitën natën, mësë më fletë. E pas të në edhe ditën më usmu, dhe zdilë të në gjami, edhe shkonin sahabët me e bazë i arët, se ishte së mu, pëse pre frigës Allahu ta'ala, aj i cili ishte përgëzum me gjennet, Hazat Jomera radiallahu anhu, e kështë të lezun surat tura jetin e shtat, në të sirin Allahu ta'ala, thoshtë në ajet të Kur'anit, inë në adhaba rabbek, inë në adhaba rabbika le waqë, azabi i zotit të në dënimi Allahu dhëtë ndodhë, Aqë shumë ishte frikësu, për këtja jetit Kuranit, që ka me pasë denim, aqë shumë ishte frikësu, sa që Allah e ishte Allah na takon, me Rasulullahin dhe sabat e ti dhe zëtjo mirin di gjukimit, kështë frikë se mos Allahu këto ka me denu. Dhe Ibn Abasi, Abdullah Ibn Abasi, kër shkaj me bo zjarët dhe murën veshë, se bepim pëse o smusë, për denil gjami, të na njëri smuët, a i me detë më shkaj biznisit, hajmë me dëtë që ka me bëhë që sun fitova, sun jashita dikuj kërën me dalaverë, sun e bëhë në këtë keqë o sa atë keqë, hajmë me dëtë që sun për mara shikën temë o sa shikin temë, edhe smuhën të na, edhe këshirë qika me var vetin, me myt vetin, me varikina, me hapa se më kalon fra eri, zina qari më kalon, edhe smuhën, shkon hake ma se me këqytë, pse o smuhën, sahabët janë smuhë, drejt dardit ditës gjykimit takimet Allahut ta Abdulah ibn Abbas p.b.gajerat i ri shumë e thot Abdulah ibn Abbas që ka thënë shumë i ri kur ka vdekur Resullullah sallallahu alaihi wasallam pastaj ne ishte gjal i ri në 20 30 veçar kur ishte Hazethi Omeri xhalif e pi thot ja Omer pse po tutesh ti që Allah i ka desh që me islamin tënë dhe kanë dihmun këtë din, o trimnu muslimën të kërë ka paranu islamin, Azit Jomiri, edhe kanë do lirëshëm në përru, ke qliru shumë vendë dhe ke lartësu fjallën, Allahu të ala, tipëse për tu të shqekax, kujtoj të mirat që i kebo, Azit Jomiri, thavë Allah, i, veç të di vetën që kom shpëtu, asë mësë më livdëni, e asë mësë më shani, e asë mësë më lartësëni, Nuk du kur falavdate, veç të di që Allahim pështoj prezja me gjëhnamit. Me gjitha të të mira. Dhe halat dertë për të ardhmen e vetë. Me gjithë këto mangësi. Dhe katë shumë jemi stabil në vetën tonë dhe kemi vetë besibë. Po më rëkismetu në gjëhnamit. Po se po. Se e kom zemrën e mirë. Për ditë kanalët e zemrët të shku mja uqel njerëzve, këta zemrat e mirë i kanë. E zemra e mirë sa me kanalla yon një zon kanalet e zemrës një zon Damad Ky do më kallzuq që zemra e ti është e mirë e kjo zemër nuk pa lë më fal namaz e kjo zemër nuk pa lë më shkon hax e kjo zemër nuk pa shtën më dhon zakatin ndosà ky krenohet dhe lavdrohet që e ka zemrën e mirë kjo zemër që s'damë fal namaz me dhe, me aqëru me dhon zakat po çti me shit alkool me pi alkool me pi cigare më bë haramat me, me kshir faman Kjo zemër është bërlëg, është bërlëg. Se dalën kur gjopë për zemër është shkaut, njëjtë për në klap, klap, klap, klap, klap, i ka goditit e vetë. Zemër e mirë është a jë që kur të përmendat emni Allahut, vëgjive të kulubuhum, dridhen zemërat e tyne. Sahabat radjallahu anhum edhe kur ponënin veprat mira, kishin frik, apo i për anën Allahu taala, veprat e tyne. Ne transmeton Imam Tirmidhiu Ibni Majah dhe Imam Muhamediun Musnedin e tij, në hadith nga Aisha radiallahu anha, na citon një ajet të Kur'anit. Aisha vaje pyet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam se tefsiri më i mirë është tefsiri, komentimi Kur'anit kur, kur bota prej Muhamedit alaihi salam. Dhe sahabët e kanë pas këtë nder, ishin dëshmitar kur fillonte kjo shpallë. Ku zbriste ky ajet dhe për çfarë zbriste kur skuptonin pyetnin Muhamedit alaihi salam. Foth Allahu ta'ala në surat Mu'minun Prej pas të shtatë dherin ayetin jash dhe ni. Inna lëzhinahum min khashjeti Rabbihim mushfikun, wëllëzhinahum bi ajati Rabbihim ju'minun, wëllëzhinahum bi Rabbihim la ju shrikun. Këllallahu ta'ala afletë, për besimtar dhe thot, besimtar jëna ta të ciret, kanë frikë zotin e tëna. Niri që s'ka tëtë zotit, a nukë s'aglamë. Niri dhëtë më kanë të qëtë, me pas frigën e Zotit të, të ti. O ledhine hum bi ajati robbihim ju minun, besim tarjen ata që besojnë në gjdo ajet të Allah. Nuk vinë me boha i galëm ajetet e Allahut. Nuk thëjnë këto ajetet, Kurani dhe ky Kurani është i paranimje 400 vjetë dhe neve s'na duhet në këtë zaman. Se në këtë zaman i këna ligjët mëzvet shëjtona dhe i kemi. Ligi Zotit s'na duhet ka shëjtan qiqa që qi fullin që qështu. Pas të ne tha Allahu taala, walledhine hum be rabbihim la ju shrikun, besimtari janë ata të cilët se bëjnë shirkë Allahu taala, walledhine ju utune ma ata wa kulubuhum wa gjilatun, anahum i la rabbihim ragion, dhe janë ata që shpërndajnë pre asaj qëfar zotit të një uka dhanë, dhe zemrat ju i kanë të frekshme që kanë më ukëthy të zotit të një. Tu të të zemra besimtarit, kur të kujtuho që i komedal për Allahut të tarë. Ule i ke ju seri unë e filhajrati vë hum leha sëbikun, këta jen ata të cilët shpejtën për me bo hajrë. Nëzitën për me bo pun të mira. Hazit i aisha, mendoj se qëta gjibë duhet mungut me bo pun të mira, mendoj se këta jen ata të cilët pin alkohol, u e zënune u e sërkun, ata të cilët benzina dhe ata të cilët vjedhe dhe pyte Rasullalli s.s. a janë që ta ja Rasullalli që përdu të mund gutë këta përmi bo këto të punë të mira. Tha pejga mërë a.s. lajabë në të sëddiqë jo ojbija e ebu bëkër sëddiqit. Azët i aishës. I thawë lakinne humu lëdhine e jesumune vë ju sallune vë të sëddakun vë e khafune en laja të kabbalë min hum. Këta besimtar që Allah i livdojë janë tha ta, të cilët falin, agjerojn, japin lëmosh, japin zeqatin dhe sadakar, dhe prapë se prapë kanë frikë që Allah ispjo pranën. Që kjo mëslima një mirë, krejta i bën, edhe ka dertë, a thua Allah i ma pranoj namazin, a thua Allah i ma pranoj agjerimin, sahabët gjash mu lute shimaz Ramazanit, o zët me prano Ramazanin, a thua Allah o taala ma pranoj zeqatin, a thua nëzora ta mam zeqatin, Mosmiki di qka prej logariz, dy presje 5%, zemrat e besimtarve të sinqert, jënë të cilët kanë frik, që bovaki zotis mi pranej, prandaj, tharësullaj së sëlem, o ju sërion, fil khejrat, këta jenë ata të cilët, shpejtëjnë me bo punë të mira. Jo, ko vakët kur konë me shku në haqë, si vjetë që konë haqë, si vjetë, më njëherë, pështetju Allahot, dhe bënë e preqetashit mendimin unë si vjetë në rafatë, këmukonë mësafiri Allah, Allah im ka dha unë du me shku e dy njënin s'ka nësë në realitet ka pare për me bënë mërmetime të shpisë 5.000 euro, 7.000 euro, 10.000 euro për qefë me bënë se nëndrime, mërënda shpisë nësë 3.000 euro nuk i lenë për me shku me bënë zjarët shpinë e zotit të betë e mos flasë për sajë satë të tjerë që kanë plëtë prej pasunins, mi po nuk dojnë me shku edhe me bo ziaret, shtëpin e Allahot dhe menzitu me bo pun të hajrit. Sa njëri se ka rok kalemin me këshirë pasunin e vetë, pare që i ka, eurët, dolarët, frangat, altant, sa gruja muslimone, kujto se burë i duhet me dhe në zë qatë, e vetë zdohet me këshirë ato altant që i ka, Me mat në herë e me këçi apo më kanë 85 gram këlltën ajo, e bazë asaj me nxjer ajo zeqatin 2 për 5%. Te ne kujtensen zeqatin do të më dhanë jas me shtepera, jo gruja, gruja, është pronare e arit, nuk o burri. ka burri. Edhe pse ti ka von burrin, momentin kur ti ka dhon ty e joti ja është. Zguzon as me të marr mishit. Pa le në gruz. Mir po, nuk osht ti obligu me ta dhën zeqatin jetë ti. A mi po ka të drejtë burën me të pagu zëqatin. Ka drejtë burën me dhënë grusë pare që pagu i 450 euro, 100 euro, varës i sa ari ka, dhe heke prej obligimit, heke prej detyrimit, dhënën e zëqatit. Dhe po gruja vetë duhet me nëzitu me, me imat. Sot, sot, sot që kanë edhe imat, edhe e këqyrë, se Allah e ty ka me të pytë. Pandene muslimën të mirë, nëzitojnë për të bo logari. Andajët e Amerikë kur u shkruante më kams vet vet ju thoshte llogaritën e veten e juj kur tinin ditë mira Allahi kam i jo lehtësu juve kur tinin ditë fshtira. Seniri kurtan zon mas ja nisen ku më rekombo gjuna pse mdul djali i keq aj me detaj. Pse marë gruaja spomgon. Gruaja kur sngon ka mundsi me qen për shkak gjinahave që i ke bë. Evladi kur del i keq ka mundsi u kon për shkak gjinahave që i ke bë e vladis fal namaz e vladis nuk agjaran e vladis dhe zën kuran e vladin e ki ndjatë shmajt bani vetit logarit pse mdoði mu kjo qka mdoði aty do të gjennë përgjigjen pse spëngon e vladit pse spëngon gruja pse shoçnija pse pse pse dhe mbaza saj do të gjennë vetë mirë po logarit e vetën për asë me tarë dhe keqë për gjdo dit logarit e vetën, inshallah, edhe gruja edhe e vlati, edhe populli kanë me qenë bidhni lahetala pre njerëzve pre njerëzve të mirë Andaj me i mun i ben mahran fa nuk bohësht takva nuk je i dhe vëtshëm deri sa nuk e logarit vetën tënde ma shumë se sa që e logarit orë takin e dëshimt E ke pa po njëri kërë bën ortak Me dikant në biznis Qysh e logarit ortakin e vet Qa po bën Pse a bletikër as bletikër Qysh për logarit a i parën Kër e ka rëndin a i mi marë parët Nën së të pojë dëshim dhej ortakit Bonu halëma i dëshimt Ndaj nefësit tëndë Ndaj vetës tëndë Për qëtë dit kape edhe bën e logarin Ej Sa qka bën e mëre Rish për tëndë Me në, s'po të thamë me folë vetë me vete, me hingruja me të këshyrë që bodolla fëllë ka me vetë me vete ki. Asë mi arras ja vetit shu plakë që shki marak me u ja ras qerve, të njo papë mi am shu vetit, mi ja për logarit e vetë. Për gjithë dhe duhet logarit. Dhe, si kur që kanë thanë, ulemaje logarit e ndodhë, para se me e bo punen dhe masi që e ke bo punen, si kur që thëti benë, ka jim e lëgjahusik. Parase me bo punen, e logarit vetë në vlojë jam, si kur që thëtë, hasënë elbasëri, e logarit, gjdo punë kur dënë me bo, nalur njëherë. Edhe kujto që të punë që vë du tash me bo, a onë për Allah, aso për Allah. Nëso onë për Allah, nëzito, shpejto, hiqë më stuhet më vonë, pra pashkaj, ta boj këtë zjarët të smuntit, ose përdu më shku me dhe në sadak, ose përdu më shku me një mund gjamin, ose, ose, nëzito, tash për tash, hetës, nësopër në e pun tjetër, nalë, që ke o logaria, para se me bo, pas e ka logari, mas i që e ke bo një sen, e që tash mere vetë në logari, edhe kujto, unë, a i kryta obligimet farzët, ka shizotit të mësët, a për gjithë dënat, ti kujto sot në mazët, a i ke farjë, Kujtoh. Gjithdo obrigim që Allah e ta ka vënë, kujtoh. Ku i novë sot Zotin tonë? Sa harame këqyre, sa gra preke, sa mashtrime bëhen tregtin tonë, sa gibetin e ke bëll. Të gjitha mangshi që i ke bë sot kashë Allahut, mramja vëllaj jam një analist, më shoj vetit dhe llogarit. A beshet ç'pona kanë lënë vjetet. Po hecin ditët, po hecin muajt, po hecin vitet. Dheni ditë shëvetën para Allahut Teala. Kur kush se ka të garantuar me që kanë mbyrin 60 vjet, 70 vjet. Plet shton pyetnin që i kanë 60 në 70 vjet. Çka pau për dynjën, kur gjajo, hala kanë qenë me jetu se kur gjajo i duket. Edhe të thotë secili plak, nëse e pyesim, ka më thën valla kurs më ka marr mendat që i bëjë dhone 60-70 vjet. A përpara unë kur mendoj se kush i ka 40 vjet, më dukshin shumë të mbajtash sepse më duket ti që më atë vjet që shtë të ti që një një 20 vjetë, do këtë 14 që i madhë. Mirë po, kur ti bënë 14, do këtë 16 që i madhë, po asë një një një sjenë ka i madhë. Për e asyje se gjithë një të mashtërën dy një oja. Për e ndër tha Hazet Jomir, radi Allah në Tullul Emel, Hazet Jalija tha Tullul Emel, shpresa e gjatë, këm e bo, shpin e mirë, këm e bo, kërën e mirë, unë e kështu, unë ashtu, kjo të vënën të uëbën dhe të i vënën shumë hajratët të mëdhaj. Tullull e me shpresa e gjatë. Gjeth shpresë se kena me bo një Kosovë shumë zëngjin. Ka më konë jetëa e mirë, ka më konë puna 1.500-2.000 euro, ka më konë kerat e mirë, rukët e mira me bërlokë. A bo të vlojem? Kë ndryshim bohatë kur të fillem nëse cili vetin me ndryshu. Nëse cili nëse ndryshim vetën tomë. Ka shi zote tonë, pas e ka shi familjes tonë, ka shi, ton, shi rëthi tonë ndryshohët qëtë një. Nëse se cili para deres vetë, pastronë oborën, pa, pastronë para deres vetë, pastrotë mahalën këtë fonë. Nëse cili pastronë vetë, atë herë të përlytit su në dalin kry. Ama neve nuk jemi endë të pastronë neve, nëmet vetë. Na vetën se kemë pastru, halakashe Allahu ta'ala, Allahu ta'ala, në të përlytë, në jepë edhe udhëhetësit me i pasë t për dyjtë. Që kapë një mund të i për me logarit vetën të tëndë? Si më është i me logarit në njërë të shpejt, do të folim. Si cila logarit e jotja që ja bën, logarit në që ja bën sot, ka me taletsu të nesëm. Me nuket punë. Nëse sot logarit, nesër e kitë lejt takimin kashi Allahot talë. Në ndyë, Nëse sot lodhësh në llogaritë tonda, e çumsa ne do të milion tu llogarit. Tamëmi je përgatitur me shkumë marr kredi të bankës, Vian Hojë, bla bla bla bla bla. Folën, taftof. Edhe ti sa keç, po pse bash e tash më thas ai po ta letra got. Tu go 2 javë, 3 javë, në muaj më ndres ta letra, tash kë më aftof mu kret. Mamë sot ne taftofen se nesër me ta mardhin tyn ditë kiametit. Sa mardhini jesh nesër? edhe prejtutës që është të mërdhinjën dë martë, e të runi të mpinjët, halama zi ka mendonë ditë gjëkimit, kur do të dalim kërshë Allahut talë. Për ndaj, lodëm këtë dynja që të përshëjshë në atë dynja, dynja. Po ashtu, mendimi se shkatërimi është me këtë punë, Ti kur të analizënë dhe thujëja, nëjë me mirë me këtë femën me hecë me bozina, po shkatrim ka nëtë dynja, që kjo ty të nalen dhe të letësën. Kujtimi se shkatrohësht nëtë dynja nëse i dhënon Allahun, ty të lërgonë, insha Allah, prej punimit të asaj të keqë. Po ashtu, shocnohu me shok të mirë, të cilët të përkujtojnë të metat e tu, të cilët të vinë edhe të kujtojnë ty që du të me falë namazë, çë duhet me luan at sport toto milion ti ato a Barca apo fiton Barca apo fiton Millani apo fiton Real apo fiton Manchester apo fiton Hamami apo fiton Lejat ose. Sa të janë haram. Edhe ni shoku duhet me ar me ta kallzuu ty se si, çka punë është haram dhe largoju. Ne po tene le letë që shokën se dorë, po dhe hoxhën se dorë. Hoxha më afon këtu i Në vekime parvoj personale, po flas për vete. Sa njerëz kur kem tëreq vrejte për njësa për me lar me viet mos e kompan gjamin. U krymëselëm. U ndnun hoçë pse ja ka tregu tmetat. Nësa llogaritja e mirë e vetës është mushaçnu me një anën që ti tregon tmetat e tua e mo kur ti je vetën, jo kur ti je në shoçni. Nuk ka më kur ti jam kët bashkë që vëlla jam për izat Zot vetëm të kallxuvë, çfarë ti ka hes me famnë në shitkretve me thon ti kët lavë. Këma nuk kosh nasiat, nuk o, o këshill. Kjo është skandal dhe është në nëshmim i personalitetit të, të ti. Ledzo për jetën e të parve tonë dhe këshiri logarit, që sahabët e kanë logarit vetën, e ku jeti në logarit të tënde në krasim me veprën dhe jetën e aty në sahabëve shokve të nvajtë të pejgamberit, dhe prezento në përderse, në përmeqdise, ku të zbutët zemra. Largoju vendeve të cilat ty të ashpërsejnë zemrën. Shko në përvenë këtë përkujtohët Allah, këtë përkujtohët dita e gjykimit, nëse këtë e bon indarun vlo muslimen, insha Allah, ti do t'jesh pra ty në të cilët bidh nila i taala, do t'përfiton e përfitimet e saja janë, kime botë të ube, kime u pendu. Këtë logaritë vetën, sës përta qitka me këtë të këqia, paska denim, atë herëqysh sot niri e ban të ube në dhe thëtë, subhan Allah, une muslim pse po i ndaj unë Zotin tim i cili më ka urdhnuar me veshami unë musliman es po fal namaz pse po i ndaj unë Zotin tim prandaj nëse të nalet rreziku s'un po gjap pun po t'shtohen smujë derdhet, galet, ta din se sebeb i ki gjinohet andaj llogaritë veten nalu dhanalizo veten tënde dhe familjen tënde shpiku jamit të jetut çojmë nerë t'më nidhemi me xhrisi në biznes kur fillon me sharrum lidhen ata kolektiv i udhëhecëve Edhe bisedojnë ata ortaktë, ata puntorë, çka tu ndodh? Është një puntor që sjell kërcme misterita, nas po di me kemi çmim i matat në trega. Çka çkash meselë? Biznesat që janë të matur, kështu bën llogari. Në shtëpi që po shkon te poshtë, as s'do të post, asë me bërë pa tjetër, shpiz, më bë llogarinë. Patjetër, individi i asaj shtëpisë do të më mledh dhe më botova, më u kthy Allahut azze wa jall dhe më i ditë Se t'i kur logarit vetën e din hakin e zotit tëndë. E dim shiren Allahut tëndë, se sa e madhe ka qenë dajteje që t'ka dënu, dhe i reqëta që t'ka dëru. Ke vozina, Allahis t'ka prekë. Ke vjedh, Allahis t'ka prekë. As t'ka që dënim, as t'ka që nëj sprov tjetën, smuje, ose në malë. Hala t'kallon, t'kallon, t'kam shiru Allahut t'alë. Logarit e këtë mirësi të zotit tëndë, do të gjënë vetën se si do të bosh ma falen dëruz, ndaj Allahu t'adra. Se nesu në ne dorojmë dy kush neve, me na i dënu, e ne mos me dënu, mi po zotë ytë, nuk po të dënun, pandaj, për të mirave të logariz vetës është, që kime po më shiren e zotit të tënë. Po ashtu, kime për ullë vetin, kashë Allah ka shi Allahu t'adra, dhe s'ka me të përqy vetja. Kër qëlloh me logarit vetën, e s'ka me t'hin vetin qefë Me cikokonozëm këtona siguron e kërkush, më po ki më pa veti se si tu kokshë kërkush. Prandaj tha Hasan al-Basri, kur u çesh modestia, tha modesti për mua është kur dalesh në rrugë, të mendosh se gjithë janë burra më të misë sa te, se misë sa ti, se gjithë janë muslimanë më të misë se sa ti, që kjo është modesti. Ose sikur që thoshte Abu Ishak al-Huwayni, Allah e rujt, talebe i Sheikhut albanit, një prej muhaddithëve të Egjiptit, thoshte kur dal në rrugë dhe kur e shohë njonin të e fshi bërlogun, që i nashështënjejnë në nëshmëjmë, thot e lakë mëjë dhe e di që, që kjo e ka riskun ma halal se sa une. Se e di që kjo e boni punen e vetë, sante dhe parën, e vogër qofta jo, që kam jauqu vetit, famines vetë, gruzë dhe e vlatë vetë, është vet, ma halalit ndoshta se sa e jemi. Qërë kështu në rëthin tëndë, a thukëta e në të e fitu ma halal se sa une. Nëse këto i bëjmë vlajem, kamë u zbudë zemra e janë. Nëse logarizim vetën këtë vit që pa e lajë, vitën ashëm këmë me pasë matë mirë. Këmë e logaritë vetën, si vetës këtë qenë namazdi, ta shpëhin vitin e ri. Mos gëbëm me e lajë namazin. Si vetës këtë qenë duha në gjithë, leje, mos gëbëm të nesëmën me qenë duha në gjithë. Si vjet ka pëtash, është fundi i viti ka për kalemi logarit e zëqatin dhe shko gjinja ta që jenë të në ushtu u fukarat, shko dhe ndaje hakin e tyne. Mos e zapto hakin e tyne, 2.5% e mallit tëndë është farë. Sikur pjeshkën që e mjellë e qëtë farën ta, sikur kosin që e nëzen e qëtë një farë të kosit në tamel edhe një herë, sikur kokrat e gruni që i ndajën për me të bëhë grunë për vitin e arshëm, ndaj 2,5% prej malit për me të shtu mali. Se së është e jotja, mos se ha malin e fukaras. Mos ju bënë zullum e vladve në miras, djembe dhe qikave tua. Ka për kalemin dhe bënë i logari vetës, edhe me namazin tëndë, edhe me zeqatin tëndë, edhe me hajin tëndë, edhe me haramin tëndë, i e shqitë si alkoholit, ki restoranin ka alkohol, sëtë, së pëtëm shile, lërgo alkoholinë dhe jo mjë adhën diku e zë mjë akthy ku i ke marrë që dillë për para dhe fej haramin e zotit qita për tokë fej po, mësjubon zharar halve qita në vajtore qita se për në vajtore është ajalkon se se kiti mendë më atë keqen se qenefi asë barkun era qenefi vjen qofshën dërum dhe ty donë me e prish trupin tëndë dhe pregadit e barkun tëndë mendën tëndë më ushy më ujtë zemzemit Moshë me fjalët e Allahut, Allah inshallah na i fal gjënat, ya ja Rabbi. Allah na le të sof kthimin drejt Zotit ton, Allah na le të sof llogarin ton. Allahu Teala na le të sof neve për me llogarit vetëm ton dhe na le të sof llogarin ton ditë gjykimit kur do të dalim me dawn llogari para të madhit Allah. Allahu Teala inshallah na bashkënticë musliman ve na itahtu Allah-u Teala dhu nfasim sünneti peygamberi s-salatu v-salam aquli qavlihada v-astagfirullah l-i ve lakum ahiru da'vanen elhamdülillahi rabbil alemin